вануватий, огрядний короб і проворний навіть у ватяних штанах і файці орел. Обидва зупинились. Короб потер руки ніби ці дуже змерзли. І постеречимо по криктаву. Так, нас уже четверо. І два мішки. П'ятий мчить на лижах, повідомив радісно орел, обернувшись. Він бісан хрест. Навіть Кужуха десь залишив і форсить у новому німецькому френчі. Не Петро, а піжон з Ліговського бульвару. За півхвилини заступник командира групи лейтенант Петро був уже зі своїми. А Кужух де? Біля мішка з парашутом. Уже четвертий, мовив Орел. Не до кожуха зараз. Ми приземлились біля якогось хутора. Я бачив будівлі, вогники у хаті. А ще за хвилину людей, що йдуть до ці луки, Штурман виявився розтяпою, скерував літак на туди. Ніяких двох озерець тут нема. І як луня на луках, про яку ми і поняття не мали, коли домовлялась про місце десантування, показав рукою. Говорив Петро поспіхом, і в його голосі чулась тривога. Подивились на клуню за сніжним дахом Що був ваніла За дві сотні кроків на луці Якби на чорній стіни з колод, То клоня здавалася б Потонулою в заметах Скільки ж їх їде? Поспитав короб З десяток А хто ж вони? Обережно запитав Галка Оце я хотів би знати Зітхаючи, мовив Петро, одне знаю. Наш десант помітили. Так, штурман випив, а нам похмелятись, ще й прилетить і доповість. Завдання виконано, десант скинуто в умовлених координатах. Навіть на війні не обменеш брехні, сердито сплюнув короб. Вони все ще стояли в нерішучості. Що робити? Чекати, доки прийдуть сюди оті десятеро, що прямують від хутора? А хто вони? Партизани? Німці? З колонії виходять троє. Раптом прошепотів Кудрявий. О, чорт! Це ж вони стежили за нами, сказав Орел. Троє в цивільному одязі. Один високий, з радянським автоматом. Два інші з гвинтівками прямували від клуні. Зупинилось. Один з ППШ на грудях вигукнув. Це ж мені дивина опівночі. Хто ви такі?» «Ти сліпий?» – сердито відповів на повний голос Гавка. «Ну, бачиш, що ми ям небесні?" Хто ще з неба спускається на голубих крильцях? Кротов чув цей голос, і стояв ніби заворожений. До парашутиста, нав'юченого мов верблюд, двома ранцями по боках і одним мішком за спиною, відстань була метрів і сто. Обличчі не розгледіти, але голос на морозі був дзвінкий, ніби знайомий. І кротов міг чути цей голос. Зараз не до розгадок кросворда. І він, намагаючись бути як найспокійнішим, сказав партизанами з загону товариша Доригіна, але про десант нам нічого не повідомляли». Сказавши це, Крото увесь затіпався відляко. Звідки знати йому, що партизанам не повідомляли про десант? «Пропало все», – подумав закам'янівши. «Звичайно, якби знали, то ви б тут розпалили вогнище», – сказав Петро. Це була рятівна фраза, за яку вхопився Кротов. Це був от той ковток повітря, якого так не вистачало мічману непрану на підводному човні. «Все!» – ледве не вигукнув Кротов. Мабуть, той нав'ючений ранцями хлопець і є радист із запасного стрілецького полку. Який же вузький клятий світ».